Sallallahu alayhi ve sellem, məncələsə fəniməçə digan təzə-rəssaləm və fəzlü məsaci. Sallallahu alayhi ve mən, yəni yani, kim məsciddə gözləyir namazı və məscidin fəziləti var idi. Və burada Allahu əzə və rəzvatin gətirir ki, bəs Peyğəmbər sallallahu alayhi ve buyurur: "Mələklər dua eləyir birimizə o vaxta qədər ki, oturmusunuz namaz kılan yerdə namazı gözləyirsiniz." Mömələklər deyir ki, Allahım, bağışlarını və rəhmət, dua eləyəməkən. Və nə qədər oturub, obisi namazı gözləyərsiniz, ki, namaz qılan sababı kimi gözləyəcək. Yani biri əgər oturub, namazı gözləyirsə, elə bir ki, şey namaz qılan kimi deyil. burada göstərim, ümumiyyətlə, namazı gözləməyin. Fəzilətim, mələklər dua eləyir və mələklənin duası inşallah qabuldur, çünki mələklər günah eləməzlər, Allah s.ə.v. nə əmir edib, onu eləyəməzlər və ümumiyyətlə, fəzilətəm göstərir ki, bir namazı gözləmək, yəni, qılıb, oqası namazı gözləmək və ya namazı biraz tez gəlib namazın vaxtını gözləmək. Bunun təbii fəziləti o, namaz vaxtı gələndən əfsəldir. Ve sonra səra həmən babda başqa rivayət də o yenə Ebu Hüreyya rəb rivayətini. O da dəyir ki, Peygamber səhəsin, dəyir ki, 7 nəfər qiyamət günü Allah səhəni kövcəsə altında olacaq. Və səra Peygamber səhəsin, dəyir, 7 nəfər kimdir? Birincisi deyir, Adil İmam. Ve sonra səra e, Cavan, hansı ki, Allahın ibadətində olan Cavan canlıqın Allah'ın ibadəti ilə keçirək, başqa şeyinə yox. Və həmsinin o adəm kölcü altında olacaq ki, qəlbi bağlıdır məsidlə. Yəni şahid budur, qəlbi bağlıdır məsidlə. Yəni daimi məsiddədir, daim məcidin, namazdan məsidi gəlir. Və <coughs> həmsinin onlardan da biri iki nəfər müsəlmanlar arası ki, e Allah Allah'a görə bir-birəni sevirlər. Və biri də olardan biri də odur ki, bir gözəl qadın onu çağıracaq ki, onunla zinə iləsin. o da deyəcək, mən Allah'tan qorxuram. Allah qorxusu, saxlayacaq onu, qulu. Və gedinəcək zinaya. Və biri də o olacaq. Və həmsinin biri də odur ki, sədəqə verəndə ə, sol anlıq xəbəri olmur, sağ ali yəni, o Yəni, bu mümkün deyil. Lakin burada, yəni, gözək, ixlas, yəni, həddini artıq yəni, gücdə olmalıdır sədəqə verəndə ki, görməsin, heç keçək və ya bilməsin. Və həmsinin ə, ə, o adam, o kişi ki, təkilikdə Allah qorxusundan, Allah zikr edəndə gözləri yaşaraq. Və bu, 7 nəfərdir, hansı ki, qiyamət üçünə o körgən altında olacaqlar. Və bu xayrı burada gətirməyində bu hədisinin məqsədi oldu ki, burada hədisin içində keçdi ki, o məkşi ki, hansı ki, qəlbi mescidlə bağlıdır. Və bu, mescidin fəzilətidir. Cəmatnanızın fəzilətidir. Ki, insanı Allahın körcüsünün altına, insanlarda əməllərdən biridir, mescidə gəlməyiz. Cəmatnanızı mescidə qunmaq. Və sonra burada yenə, Ənəs İbn-i Məhlükdən rivayətini gətirir və Peyğəmbər sallarısını deyil də ki ə, Ənəsdən soruşurlar ki Peyğəmbər sallarısının üzüyü götürmüşdü üzü əlinə taxmağa və Ənəs deyir ki bəli, Peyğəmbər sallarısının üzüyü götürmüşdü və bir gün sonra cavab verir ki, bu cür qəs bir gün iş namazın oturmuşduq, iş namazı gecikdi yəni, qəsul sallarısının bir az gec gəldi və namazdan sonra dedi ki bəs Sizi elə vaxtı qıldır ki, hamı artıq qılıb yatmış da ki, siz namazı gözlürdürsiniz, siz elə namaz qılan kimi deyiniz. Yəni, burada Rahim Allah göstərir ki, namazı e, gözləmək, namazı qılmaq kimi deyil, o tür fəzilət yazılır. Fəm ki, məliklər dua eləyir o qul üçün. Amma üzriyə söhbəti, Buxarı inşallah Libas plabında, Libas kitabında danışacaq o məsələdən qəyəmbar sağlıq üçün üzriyi barədən. Və sonra ə, başqa məsələyə keçir. Hmm. Ola meçidə gəlməyin fəziləti və s. Bunlar asıl inşallah gələn dəstərimizi Allah bilir. Hı.